Вона виглядала краще, ніж більярдна в Палаці культури металургів. «Пограємо трохи, доки ужин приготовлять», – сказав Геннадій, натираючи до і кінчик кия. «Ти ж на уроках розмовляєш нормальною українською мовою, нестерпів я насильства над двома мовами відразу. Тож на уроках, між іншим, саме з цього приводу і хоче поговорити з тобою, матуся. Совіту і діла і від, що соглашаєшся. Ми самі розберемося, як нам бить». Їдальня, як і все в домі, аж надто контрастувала з моїм зовнішнім виглядом. Я болісно відчував це всім своїм їстом. Мені коштувало чималих зусиль триматися з гідністю. Проте я тут зовсім не так був знічений, як у Первомайського, хоча скромному помешканню Леоніда Соломоновича було далеко до особняка Метрофанових. Але там я відчував культуру, а тут її не було і близько. Панувало пихати міщанство. Невелике уточнення. Коли на попередніх сторінках я роздумував про нерівність поміж людьми, природа не роздає порівну здібностей і талантів, то мав на увазі зовсім не таку нерівність, яка існувала поміж моєю сім'єю і сім'єю Митрофанових. Їхнє багатство прийшло до них не завдяки здібностям, хай навіть здібностям звичайного прасола. Воно крадене з мовчазного благословення партійного начальства. Крадене в народу а крикливе гасло про свободу і рівність – лише маскувальний засіб. Батько Геннадія був неговіркий і похмурий. Наче він здогадувався, що я про нього думаю. А може його знервувало те, що мене все ще не зодягнули пристойніше, я псував йому настрій своїм виглядом. Чомусь поважніші причини для поганого настрою, яких у той рік було досить у кожного секретаря райкому, не спали мені на думку. Господар посидів із півгодини і зник у своєму кабінеті. Зник також Геннадій, залишивши мене сам на сам із матір'ю. «Периходьте жити до нас», – відразу почала господиня. «У нас ви матимете окрему кімнату, харчування, ну і...» «Осоружна еклектика, нап'ята на мої плечі, викликала осудливу гримасу на її обличчі». «Також одяг. Не розумію, чому вони досі цього не зробили». Під впливом протидії, збудженої моїй душі натяками на мій одяг, я вже оговтався, почував себе впевнено і, може, трохи зухвало. Які ж у мене будуть обов'язки? О, чому ви так? Не про обов'язки йдеться. Ви талант. Столичні поети вам книжки з автографами дарують. Навіть нарком вас прийняв. Хоч потім... Але це буває, і ви цим не переймайтеся. Тепер розумієте? Ні, не розумію. Ми з чоловіком хочемо вас підтримати. А я чим зможу віддячити? Так собі, дрібниця. Ви чули, як розмовляє Гена? Він просто не звик розмовляти українською мовою. Немає практики, а ми хочемо, щоб він закінчив Київський університет. Отож ми і вирішили залучити вас. Ну, може інколи допоможете. Я маю на увазі твір українською мовою. Ви ж сидите на одній партії, а вдома читайте разом Шевченка, Куцюбинського, ну, кого там ще. Вас проконсультують досвідчені педагоги, я вже домовилась. це, власне, і все. Як бачите, зовсім небагато. Сама вона говорила правильною російською. Райкомівці також виголошували свої промови на общепонятному мові. хоч на заводах і шахтах переважна більшість робітників розмовляла українською мовою. Русифікація почалася відразу ж після самогубства Скрипника Мабуть Затонський, незважаючи на лояльність, виявився недосить догідливим Більше дбав про українську мову, ніж про російську «Дозвольте подумати», – відповів я з несподіваною для себе статечністю «Можна пройтися до річки?» «А чому ж, будь ласка?» Мене завжди з ностальгійною силою вабили Донецькі береги Що світилися в мені яскравими картинами раннього дитинства Сів на березі, біля човнів, задивився в воду. Шум річки на перепаді, розмиті, перем'яті зірки, що тріпотіли в глибинах Донецької течії, незворушний місяць поміж хмаровиння – все це поволі зняло нервове напруження. Проте я не міг позбутися невтішних думок, що невідступно посідали мене. Було гидко і соромно. Виявляється? Педагогічна рада першої зразкової школи пересадила мене до Геннадія Митрофанова на догоду його матусі, і Геннадій вибачився переді мною не з власної ініціативи, йому це підказано, та й одяг збиралися мені купувати не заради гуманітарних міркувань, а заради того ж таки Генки Митрофанова.